Вітаємо вас, шановні радіослухачі. В ефірі Програма Слова у студії Лариса Оласовська та Борис Зінчук. Прилетіли гості, сіли на помості, без сокири, без лопати, поробили собі хати. Як ви гадаєте, про кого це, Лариса? Ну, певно, що про птахів. А вже ж про птахів. Саме про них наша сьогоднішня розмова. Ми дізнаємося, звідки походять назви найпоширеніших на території України птахів. Поговоримо з письменником, який їх вивчає. Та дізнаємося про те, скільки топонімів, що походять від нас птахів, є на мапі України. Назви птахів пояснюються по-різному. Дуже часто вони вказують на певну особливу прикмету їхнього зовнішнього вигляду. Так у широконіски – широкий дзьоб. У султанки чубчик схожий на почешок пір'я, яким прикрашали капелюхи султани. А дзьоб чобутаря нагадує знаряддя цього ремісника – шило. Так само як хвіст – шило хвоста. Дуже часто назви птахів Указують на певну рису їхньої поведінки Здебільшого властиву тільки цьому птахові Скажімо, пірний коза Коза? Ця назва поєднує дві особливості пташки По-перше, вона дуже здібна до пірнання Так пірний коза здобуває собі харч А під час шлюбного періоду На голові в неї з'являються ріжки з бір'я Мову кози, отак Цікаво Так само можна сказати про пісочника Що постійно коперсається у піску про набережника і коловодника, які живуть поблизу води на березі стінолаз лазить по стінах і видовбує з них комах Шишкар живиться шишками Причому буває він сосновий і ялиновий, залежно від того, на якому дереві ті шишки ростуть Костогриз полюбляє лущити кісточки та горіхи А пухівка вистеляє гніздо великою кількістю власного пуху, звідси і назва Чемало назв птахов пришло до нас из латины. Так латинское «Ремез» стало нашою пташкою «Ремезом». Латинянин «Фазианус» стал «Фазаном». Латинское «Колумба» зрештою перетворилося на «Голуба». А відомий усім своїм гучним характерным криком «Пугач» латиною також має назву похідну від свого голосу «Бубо». Скажіть двічі «Бубо-Бубо» и бубо» «Ніби Пугача почуєте». Поговоримо про імена. Пташки розлетілися Україною. І осіли на її мапі цікавими топонімами. Скажімо, Галич. Це старовинне місто на Івано-Франківщині. Версій про походження його назви чимало – Одні бачили в ній згадку про кельтів або галлів, другі про місце видобування солі, бо кельтською мовою сіль буде гал. Треті ж указували на невеликого чорного птаха галку. Хто знає, може та галка була тотемом давніх галів, які видобували тут гал, тобто сіль. Цікава версія. А от на Харківщині є село Дергачі. Раніше воно звалося Деркачі. За переказами, у заростях очерету на березі річки Лопані та навколишніх ставків водилися деркачі, невеликі птахи, які не співали, а скрипіли. Звук цей був схожий на дер дер. Справді, часто назви птахів утворюються від звуків, які вони створюють. А на Полтавщині дятла і вивільгу в давнину називали однаково жовною. І в місцевості, де таких птахів водилося найбільше, виникло село Жовнин. Пташиних назв на карті України чимало. Голубки, горобці, дрозди, зозулі, соколи, чижів, шпаків... А на місці села Куликів, що на Львівщині, колись було велике озеро, де селилися зграї Куликів. Така сама легенда існує про місто Лебедин на Сумщині. Ніби колись тут було озеро, яке звалося Леб'яжим, і на якому водилися, здогадайтесь, хто? Ну, звичайно, лебеді. Так. Назви птахів здавна цікавили не лише вчених, а й митців. Ми знаємо чимало літературних, живописних і музичних творів, присвячених птахам. Сьогодні участь у програмі «Слово» бере письменник Олесь Ільченко. Автор чудової книжки «Наші птахи», в якій оповідається про найпоширеніших в Україні пташок. Олесе, ви видали книжку, у якій перераховано кілька птахів українських птахів, і зроблено наголос саме на українських їх назвах. Як з'явилася ідея цієї книжки, і чи не здається вам, що українські назви птахів цікавіші, ніж латинські або якісь інші? Сперечатися з моєю улюбленою латиною я не буду, бо там теж гарні назви. Але я хочу зауважити, що українські назви птахів, вони дуже влучні і дуже гарно характеризують кожного птаха. Або за його виглядом, або за місцем проживання і так далі. А ідея книги з'явилася дуже просто, тому що ну, років близько 30 не перевидувалася в Україні така література. Маю на увазі, література науково-популярна, де, здається, має бути і науковість, і популярність, але ще один аспект, це правильно, я зауважила, що я хотів, так би мовити, актуалізувати нагадати українські назви птахів. У книзі згадано 30 видів птахів, тобто не багато. Це одна десята тих видів, які водяться в Україні. Але я вибирав або якісь характерні, або типові, або втопаки рідкісні види, щоб і діти, і дорослі ознайомилися з ними. І це можна слугувати. як книжка таким маленьким довідником, чи навіть визначником птахів. Називається вона «Наші птахи». І о, тут є описано кілька дуже цікавих видів птахів. Того птаха річкового і морського, верніше, кілька видів птахів, у нас помилково і вперто всі називають чайками, що, власне, є русизмом грубим. А тому що ці водні птахи, надзвичайно, українською мовою називаються лише мартинами і крячками. Ну, більше мартини, менше крячки звуться і, до речі, вираз «Сядь крячкою» – такий наказ дитині. Тобто, як крячка на воді сидить нерухомо і лише колихається на хвилях, такий от є побутовий вираз. А от той птах, що має назву «Чайка», це зовсім інший птах. Російською мовою він називається «Чібіс». І це суто степовий птах, дуже гарний, з чубчиком на голові. І його описує Гоголь, не знаючи, очевидно, російської назви. Він описує в Тарасі Бульби, скажімо, згадуючи, як «Чайка». Над степами літає, там лини в цих стопах теплого повітря і так далі. А з іншого боку, це саме та чайка, яку згадав Мазепа у своєму вірші, який став народною пісною «Городі Чайці Небозі», що вивело чаяняток при битій дорозі. Ну, зрозуміло, що уявити якийсь битий шлях, густі трави і морського птаха якось важко, а от ця чайка, ота українська, російська чибис, я повторюю саме, має такі повадки, живе в типовій зоні. А отже чайка – це те, що ми знаємо під назвою чибис. Правильно? А чайка та, що на морі – це Мартин. Мартин і без варіантів, це тільки Мартин. Історія слова Треба сказати, що назви птахів і тварин взагалі – це величезне поле для запозичень. Упродовж понад 100 років історії українського орнітологічного мовознавства науковці намагалися побороти прикру тенденцію вживлення в українську мову непотрібних запозичень. Засновником української орнітологічної номенклатури заслужено вважається львів'янин Іван Верхрацький, у 1908 року він видав працю про природознавчу термінологію, де зібрав назви понад 2000 птахів з усіх куточків Галичини та взагалі Західної України. Але найвагоміше значення для формування складу українських наукових назв птахів мав доробок Миколи Шарлеманя. У 1927 року він видав Словник зоологічної номенклатури з підзаголовком Назви птахів У ньому були подані не лише українські назви птахів, що стояли першими після латинської назви, але й численні синоніми. В деяких випадках для одного птаха їх наведено понад 50 У середині го століття з'явилася тенденція до введення до обігу російських термінів Лише в 90-х роках минулого століття почався перегляд орнітологічної номенклатури в бік повернення до неї народноукраїнських українських назв. Доробок Верхрацького і Шарлеманя також нині потрапляє у поле зору науковців-орнітологів. Не так давно вчені орнітологи Геннадій Фесенко та Андрій Бокотей подарували українству працю, перелік українських наукових назв «Птахів фауни України». Вони обґрунтовують заміну деяких запозичень із російської мови питомо-українськими термінами. Так пташку, відому як косар, було замінено на російську колпицю. Але косаря так названо через спосіб добування їжі. Птах походжає мілиною і, зануривши дзьоб у воду, водить головою з боку в бік, ніби косить. Тому дослідники пропонують повернути народну назву косар і відмовитися від чужої нам колпиці. Назва тетерев також є калькою з російської мови. Народна українська назва відомої пташки – тетерук або тетерюк. Українську пташку з українською назвою слуква взяли і замінили на німецького вальшнепа. А пташку кулюн – на кроншнепа. Дослідники пропонують повернути питомі українські назви. Високе слово. Ларисо. А ви знаєте байку Григорія Сковороди про солов'я Жайворонка та Дрозда? Ну, а вже ж знаю. Серед широкого степу стояв сад оселя солов'їв та дроздів. Жайворонок, прилетівши до Солов'я, сказав йому: "Добрий день, пане співцю". "Вітаю і тебе, пане Солов'ю. Пощо ж ти мене своїм ім'ям кличеш?" спитав Жайворонок. "А чому ти мене звеш співаком?" "Я тебе не даремно назвав співаком. Твоє ім'я у стародавніх греків було співак, а твоє ім'я у стародавніх римлян було Алавда, тобто Славій Бо лавдо означає славлю Коли так, я починаю тебе більше любити І прилетів просити твоєї дружби О, простаче, мовив Соловей Хіба можна випросити дружбу? Треба родитися для неї Я часто співаю ось цю мою пісеньку Котору вивчив ще від батька мого Подібного до подібного веде Бог І мій батько цю пісеньку співає Сказав Жайворонок а я до тебе, як у іншому, так і всьому подібний Ти співаєш пісню в природі, всьому живому А я славлю природу І всьому, власне, весь наш глузд Гаразд, я з тобою потоваришую, якщо ти в саду житимеш А я буду щирим твоїм прихильником, коли ти оселишся в степу, зауважив Жайворонок Ой, ні, не тягни мене в степ, степ – це для мене смерть «Як ти в ньому живеш?» «Ой, ні, не тягни ж мене в сад! Сад – це моя смерть! Як ти в ньому живеш?» «Годі вам, браття, дуріти!» – промовив дрізд, що сидів недалеко. «Бачу, ви народжені для дружби, але не тямите в любові. Не шукай те, що тобі до подоби, а те, що принесе користь твоєму другові. Тоді і я ладен бути!» Третім вашим другом Потім кожен по-своєму заспівавши Затвердили вічну дружбу Походження назв птахів – окрема велика тема Згадаймо її лише побіжно Назва лелека походить від однозначного турецького «лелек» Назва пташки «Фламінго» походить від провансальського «фламен», «полум'яний», «вогняний». Зрозуміло, тут йдеться про колір пір'я «Фламінго». Лебеді білі, латиною «білий» – «альбус». Давні німці лебедя звали «албіц». Отже, назва походить із латини. І знову ж таки, як у випадку з «Фламінго», позначає колір «оперення». Старослов'янською мовою слово «остр» значило «стріла». Звідси назва «яструб», себто такий, що летить, мов «стріла». А назва «орел» вірогідно походить від грецького «орніс» – «птах». Не дивно, що орла звуть царем птахів. Послухаймо відповіді на ваші листи. Перед мікрофоном доктор філологічних наук Катерина Григорівна Городенська. Пан Вадим дуже наполягає на вживанні з одного боку, з другого боку, замість поширеного тепер з одного боку, з іншого боку. Адже цю парну конструкцію, на його думку, використовують тоді, коли зіставляють два факти, двоє явищ, тісно пов'язані між собою. Наявність одного передбачає наявність другого. Подібно до того, як уживають в одній руці, у другій руці, одне око, друге око, Українські мовознавці рекомендували до вжитку з одного боку, з іншого боку, тому що вона, по-перше, не передбачає зіставлення лише двох парних аспектів аналізу чого-небудь. Може бути з одного боку, з іншого боку, а ще з іншого боку. По-друге, що в ній форму одного вжито не як числівник, а зі значеннями займенників – цього, якогось, такого, яким протиставляє займенник іншого – Тобто конструкція з одного боку, з іншого боку, рівнозначна таким вживанням, і з цього погляду м'яка іграшка потрібна, а з іншого шкідлива. І з такого погляду штучні вітаміни можливо й корисні, а з іншого небезпечні. Саме тому рекомендовано вживати з одного боку, з іншого боку. Наші радіослухачі помітили активніше вживання сполучника та замість і їх цікавить. Чому це сталося? І чи взаємозамінні згадані сполучники? Справді, з 90-х років минулого століття почали повертати до вжитку в різних сферах сполучник та саме як єднальний. До цього його використовували переважно як приєднувальний і протиставний. Уживання єднального сполучника та обмежували тільки розмовним мовленням та мовою українського фольклору. Пояснювали таке функціональне обмеження тим, що єднальний сполучник «І» ширший за значенням від єднального сполучника «Та». Тому «Та» не може заступити єднальний сполучник «І» в усіх його позиціях. Указували на те, що в межах єднального відтінку «Та» ближчі за значенням до «І» фонетичного варіанта сполучника «І», бо він щільніше пов'язує поєднувані компоненти. Так, єднальні сполучники «І» та близькі за значенням, але не взаємозамінні, Зокрема, «та» не може поєднувати частини в складносурядному реченні. Його не можна вживати тоді, коли потрібно щось зіставити. Порівняймо. Батьки і діти, багатство і бідність, війна і мир. Проте він є органічним засобом поєднання однорідних членів у простому реченні. Саме тут ним замінили сполучник «і». Останнім часом, уживаючи єднальний сполучник «та» замість «і», автори намагаються врізноманітнити сполучні засоби в реченні, зробити його стилістично досконалим та милозвучним. Але дехто з них використовує в реченнях лише єднальний сполучник «та», що порушує стилістичну норму. Порівняймось: Проаналізовано співвідношення національних та інтернаціональних термінів фізичної культури та спорту та окреслено шляхи їх подальшого розвитку і статті або вживає його між приголосними, що не сприяє милозвучності. Порівняймо. Прибуток та втрати. Отже, єднальні сполучники «і», його фонетичний варіант Ї «та» рекомендуємо вживати впереміж, зважаючи на кінець та початок поєднуваних членів речення, і вживати між приголосними «жі», «та», між голосними або між голосним і приголосним. Пам'ятаючи, що ці два сполучники тісніше поєднують члени речення. Порівняймо: Дитина повинна вміти читати і писати. У разі зіставлення потрібно вживати тільки сполучник і. Порівняймо: Правда і кривда, злочин і кара. Усі все на сьогодні. Пишіть нам. Програма «Слово». Національна радіокомпанія України «Хрещатик-26», 01001. Або на електронну скриньку. lead.nrcu.gov.ua З позначкою до програми «Слово». Автор передачі Іван Рябчій. Режисер Костянтин Лавринцюк. Звукооператор Людмила Будко. На все добре! Щасти вам!